GORRENTA GORRENTA GORRENTA erakundeak, irungo hogei elkarte eta eragilen laguntzarekin, irungo sagarno egunaren emeretzigarren edizioa, ospatu zen asteburuontan. Aurtengo berrikuntza nagusia leku aldaketa izan zen. Orain arte beti, Irungo aldezarreko plazan ospatu bai da Irungo zagardo eguna. Baina bertan egiten ari diren obrak direla eta Santiago Auzoko pilota-ekura eraman zuten prestaketa lanetan aritu den gazteiztar batekin hitz egin dugu, koro. Pues pizka posari etorri, pues etorri gara dolaztakit, irut, kaldera edo, eta lehen ingo induguna izan da, pues ori, jarri baliatu pizka bat. Baila. Areea, ze, klaro, den ez dena, maio bako itza doka, sagar pizka bat, pues jendea ez hartzeko. Irungo hogei elkarte eta eragile baino keio, goizean goizetik lanean aritu ziren. Bai, nirea eh, Feliz Estonba Bai, eta zuri zena? González Bueno, zuek motorelkarteetik eh, urbiltu zarete bueno, Edo motorelkarteko lekuan egongo zareten lanean, ez da? Bai, hoitxe da, hoitxe da, bai Bueno, lehen da etortzen zaretela irungo zakardo egunean laguntzera? Ez, ez, ja da mahu Bueno, eta ja esperientziarekin pixka bat eh, nol izaten da horrelako eguna ez dakit zerbitzatzen Ondo moldatzen zarete, zaila izaten da, pixka e, jendea, zer bakarrik etortzen da, e, tragua hartzeira edo galdetzen du, pixka nol izaten da. Es, nahiko erraizu da, bendea etortzen da edatea eta ondo bazatza. Ez du misteriozko ikan, zahardo goteriak hirik eta zerbigo, oseak, ez du misterio handi ikan. Oseak, jende berezia gutxiene? gutxi, ¿eh? gutxi, <laughs> ez? Ba, ba, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi. <laughs> Gero hori, eh, azkeneko urteetan eh, neurtzen da, o sea, edalontzi bakoiz, eh, edalontzi erosterakoan amartragoan eh, dituzu. Horrek neurtu du baitaren behar bada, ba ezakit beste urte batzutan batzuk edaten zuten gehiago, beste batzuk gutxi go. Nik berdine, berdin berdin. Jendea edaten du gutxo. Eta... Berdin berdin da Alare, hamarri da nontzi, haizteak gitu Seguraski, hazia botillo oso bat Zan daiteke mm, ez Bai, bai, botella oso bat, bai ba, Ta, bo soy, botella oso bat egen, baina bueno Zagardo <laughs> de xentea ah, baina, bueno Baina baina, baina Ono pasa go hemen, eh una. Bai. Eta zuek zen, e, bukatzerakoan e, edo e, egotenzeratie hasieratik bukaera arte edo e, badago beste bikote bate txangoa egiten duela. Ez. Ez hasieratik bukaatu arte. Bai. arte. Bai, bai. Bambu, no? ba, tra, hemen bertan tragoska batzuk hartzeko eta hori bai, baina bestela Oria. hemen, hemen bakarrik. Bukatzen denean dena, pentsatzen detekero ondoren ja eh? zio zera hartuko zutela hortik, ez ja parranda bizka. Bueno, ba, zio hartuko ja, parranda etxe, baina zio hartu, seguro eh, eh. bai. Egur hemen, no. eh, Irungo Rubik eh, taldeko, ba, lagunak ditugu eta zue baita Irungo Zagartu lagunan bat lan egiten, ez da? Bai, bai, urteo bezala, ba, huenpli, implikatzen ga hemen, ere eh, bai. Ha, ha. E, ez dakitzen balagun etorri zareten kaurkoan? Ba, momentu, no, momentu horretan sortzi bat etorri gara Ego, Egon du izan ere tortila prestatzen pintxoetarako eta orain ba, botila prestatzen bero ba, ba, bosterditan zerbitzen ba, azteko, ja Zuek hemen segiten, zute botil bostila kirekitzen ditu zue, zuek edo pixkan nola da nola zuek? Lehenengo erago izan tortila prestatu ero egiteko eta orain ari gara e, botila prestatzen denak irekitzen gero bosterditan nola egin behar dugu dena seguidan servietoa jende asko, jende asko da normalian, ba, ez di, ez dizuen bora ematen nire hitzeko ta dena ba, orre, orduan prestatzen dugu piskalenago. Bueno, jaikin izan ditu eh, jaikin izan dugu 3000 botilla gutxikora bera. Bai bai eh, pasa bad da eh, urtero, urtero beti jende pilo bat etortzen da eta segitu emukatzen da sagardo gustilla ta, ta ta bueno horritzonada ba joten dela bat taupadak gainerako ta bueno hori ba, ba ondo dago bueno. Ba, esan bezala, zuek eh, gaurkoan, iago izango goizetik aritu zarete, zuen elkartean tortillak eta pintxoak ezea prestatzen, esan marro hori baitari zugarrizko lana dela, zan ere bueno, elkarte bako itza, eh, ba, tortillan dana bat egiten ditu lako, ez da. Ba, eba, bueno, gu, gu, gu beti bultzatzen gara gau zaur, E, ba, jende batzu gara eta horretarako implikatzen garela eta bueno, ba, beti horrelako zerbait dagoanean ba, ba segitu da martxan jartzen gara ta, eta egiten dugu. Bueno, denbora izango zute eta bukatzea, denbora izango zute gutxien ez gero tragoska batzuk hartzeko eta piskatik bendik lasa ibiltzeko. Bai, bai, beti hartzen dugu tiket batzuk eta tragoan hartzen ditugu, log logicamente. Bai. Turnatzen gara, jende nahiko gara, eta bero lan agiteko turnatzen gara, eta ere trabakar zen ditugu. Hogei Zagarno tegietako lau mila botilla banatu ziren, eta irun mila edalontzi saldu zituzten. Sagarno guztien artean euskolabelekoak, Euskola industrialagoak eta irungo bertako ba... Zagarno eh, bakarra ere aurkitu genuen. Ola Zagardotegikoa. Bertan izan zen probatzeko, eta inaki bengoetxea hola zagardotegiko nagusiarekin, hitz egiteko aukere izan genuen. Bueno, zer moduz doa eguna? Eguna? Bueno, goia nahiko iluna, baina bia nahiko humorezua. Ez dakit, oraindik jendea galdetzen dizun, pixka bat ez bakarri zerbitzatzea, bai eta zagarduaren inguruan galderak egiten ditu. Bai. Kuriosi dadea beti izaten di eta aurten kortxe eskantzia horri honen buruz, eta nobe da dia, haber presion gareztitu dugun, eta esaten diguez ez, dena presio berien dela, eta egitezen jendea ondai da, erantzuten eta gustura gauden. Adin guztitakoa, gaztiak ere ikusten dide, hasi que... Horri sabenezo, no, bueno, gazte, gazte asko ikusten direla bai. Asko, postekoa da, hor ikusten daia ja berrikuntza badugula. <laughs> Aurrek urtean gauratzen eta aipatzen zenuela, eh? Gazteak baitare gerturatzea zagardoanen pixkan mundu honetara garrantzen zuak, zela. Bai, bai, hori behar dugu, gazteak, e, satan demezela, ondo pasa, pasatu gabe, baina umurgildu deila eta segitza disfrutatzen. Dure kulturak eta oiturak. Ezker mila. Zuri eta guzti hori. Urtero bezala irungo zagarno eguna aharrakastatxoa izan zen. Zagarno salen iritziak jaso genituen. Bueno, Nungoak zarete. Girungoak. Girungoak. Eta zagardoagunera lehenaldiz etortzen zaretela. Zer, ekuadrilla artean etorri zarete edo zen malagun. Gulaoak. Eta e, bueno, pixka batean nola izan da gaurko eguna pixka eta zeldu. Zer egin duzu e. Et, bueno, et, Etxean mazgaldu dugu elkartu gero arain eta bueno, hemen trago batzuk hartzera. Bueno, aurten aldatu da lekua eta zer iruditzen zaizue giroa eta... Bueno, girona dago, baina Moskua plaza faltan botatzen dago. Badauka bere sarma, eh? Badauka, badauka. Bueno, Zer egingo duzute gero ondoren, hau eh, bukatze erakoan. Sobre la marcha, eh? Todo... Baina ma faltela juango gara eta gero ikusiko da. Bueno, Hernan ikua, Girongo, alzako... <girun> Sagardo sa, egunean e, irekitzea, ia zira, zira te, Ba, ba, bai, atxalde e, baza etorregea, bertzea ambiente duen ikustea, ba, guztoa Eta? Zer e, nuiz zeldu zarete? Ba, atxalde gobozta galdea etorregea Eta, ba, zein da gaurko plan. Ba, buelta bat eman, trago batzuk hartu eta etxea ha. Lehenengo urtea da, etortze zaleela, ba, zein? Bai, bai, ba, ba. tambien de politia hurrengo urtean errepikatzeko magun ba, ba. Eta, ernaniko sagardo egunarekin konparatuz? Ez dakit ezberdintasunak ikusten dituzu edo? Bueno, ezberdintasunak denetan da, baina ambiente hona eta hurrengo urten bueltatzeko mogun. Bueno, Zagardo bat azpi marratza gatik, zein izango zenuke, zein guztatu, guztoko izan duzu? Bezakit, denak, denak, denak, denak, denak, denak, bat hartuta ego, denak sartzeiak ondo. Euskarmila. Bueno, Bale, zuri. Eh, animatu gara naiz naizta toki aldatu ba, ala ere aukera bat eman eta etorri gara ikustera bertza daukagun hemen eta ematen du badagoela jendea bentsat ematen duen ez toki aldaketak ez du izan eh, eragin horrentxarrikan ere Bueno, ez dakit, hasiera eh, hasieratik etorri zareten edo noiz zelduz zarete pixka bat eh, horrelako zea bultatxo amatena? Eee, eh, bai, bueno zeitan pentsatzen ganor aste zela urtero bezala baina eh hasi da urten bisako partida dela eta, eta zeoze hartu dugu lenago eta banimatu gara hori hasiera partetikan bai sue eh sea, garno, sea zarete edo baitare ez dakit hau da hitzaki du? bueno eh orojorrean zalea gara geiago beste zer baino asi que... Sagardoa edo dagoena jartze igutena eta animatuko ara beti. Horrek esan nahi du, hau behin amaituta, bueno, gero jarretuko dela pixka bat giroa, ezta? Bai, bai, ondarribin, on ondarribin jarretu dugu. Haze hor dutan azten dira. Ba, kondenatuak sortietan jotzen du, asike hor duertara korreguno, ara. Bueno, zuek ia prestatuak, jungoz arete, ezta? Ba, ikusiko gu gu, ikusiko gu bai, bai, saur eski. Bueno, Zagar nua bak harrik ez, baitare pintsua badaude, ez dakit aztatu ditu Bai, hori azteko. Eskasera joaten da, eh, Eskasa. Ori zerba. Leu chamarra da gainera hutza. Etzetikan, etzetikan dituzte eta, bueno, ez dira aurrekotan ikusten dituen parrriak eta gauza, baina yeah, yeah. oraingoetan ez da go plaza, eh. Euskalo mm. behar bada urrengo urtean hobeto etzetik ekartzea. Urrengo urtean dugu berri zimoskun egitea. Bueno, ba momentu sondo, momentu sagardo de gente. Ale, ja, nengo postuak esan dut. Bueno, Sagardoa pixat Eskasa, botatzen zuten, ola txupitua. No, bueno. Baina bueno, Ondo, ondo, ondo da, egunak. Bueno, Eusakit, Itzulia eman duzue, eta ez dakit, Azpimarratza esan ez dakit, e, badago Zagarduoren bat horrela maite izan duzuna edo? Ba, eguno, ni sumilan aritzen dut, azkenia nara bidaltzen diten Zagardua, guztaba dut, zanpala da Zagardu ditugu, i moi ben, moi ben. Eta, pitzka bat, zein, zein da gaurko plana? Osea, behin haua maituta, gero zer? Bueno, supuestamente mengo jendia parranda, ni lanea jumareta, ez du denbora eskori dukiko zer zer hartzeko. Zai, garratxaldi aprovechatu eta... eta gitxo. Bueno, bukatzeko ikusten dut, hemen kuadrilla bat bildu zaretela, guztiak irundarrak edo pixka bat denetik. Ba, ba, queinenak irundarrak, bueno, bada otikan arrasateko bat, pero... baina bai, ia denak irundarrak, ozai, bian. To, bian. Ba, ba hongi pasa. Ba, bai, eskertik asko. Ba horrela iragan zen aurtengo irungo sagarno eguna. Datorren urtekoa berezia izango da, izan ere hogei urte beteko dira lehenengo sagarno eguna ospatu zenetik. Zerruan, deti de, de lako, disipozeta osa zun. Zure estresan, relajatseko, eizera auke.